Slova svatého Evangelia podle Matouše. Sláva tobě, pane. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní pospravedlnosti neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mě tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Slyšeli jsme slovo Boží. Kriste. My se tak nějak v těchto dnech víc zaměřujeme na myšlenky, na život po smrti, na tu existenci ve věčnosti, a dnes, speciálně v tento den a v následujících dnech, pamatujeme na všechny ty, kteří jsou vlastně v očistci. Na duše v očistci je třeba pamatovat a je třeba také o očistci, co si vědět. Víme, že účení o očistci samotném je obsaženo i v písmu svatém, i v tradici církve, i v liturgii jako takové. Ovšem, abychom měli správný jakýsi obraz o očist si jako takovém, je třeba všechny naše představy očišťovat od toho, co správné není. Často se k nám dostanou třeba i texty různých vizionářů nebo e, nějaká ta vyprávění, která jsou podepřená lidovou zbožností, to je v pořádku, ale je třeba z toho všeho si brát to, co je správné, Rozhodně by se mohlo stát, že si očistec někteří z nás budou představovat jako nějaké místo, dejme tomu, srovnatelné s koncentračním táborem nebo s nějakým těžkým kriminálem, kde ty duše jsou trápeny. Tak toto není, prosím. Očistec je stav, kdy duše touží být s Bohem. Očistec, jak církev sama učí, je tedy ten stav, kdy ta duše, ano, prožívá jakousi bolest, ale bolest lásky. Protože v okamžiku smrti každý z nás vlastně přichází před boží tvář a tehdy dojde k setkání s Bohem jako s nejvyšší pravdou a s nejvyšší láskou a s absolutním pánem našeho života, a duše, která ještě není úplně očištěna od všech těch vin, tak samozřejmě se si vzdálí. My ten očistec si můžeme představit asi tak, jako stav toho, kdo nahlédl do nádherné, nějakého nádherného sálu nebo do nádherná, nějakého nádherného prostředí nebo i do nádherného parku. A teď se před ním zavřou ty dveře. Zůstaneme sedět u těch dveří a toužíme se za ty dveře dostat. A tou touhou jsme jaksi očišťování. To je, prosím, pěkně stav očistce. Takže je třeba, abychom věřili dvě věci, které nám církev předkládá. Za prvé, že očistec skutečně je, existuje. A za druhé, ta pravda druhá zní, že těm, kteří jsou v očistci, můžeme my, křesťané, jako těm našim drahým, prospívat, můžeme, jak si jim pomáhat. A tak proto vlastně konáme pobožnosti za zemřelé, za duše v očistci, proto vlastně získáváme pro ně ty plnomocné odpustky. Abychom si také připomněli, jak je Bůh dobrý a jak je Vlastně svatý. Víme dobře, že nic nečistého do nebe přijít nemůže, proto je třeba, abychom se také zaměřili na to, jakým způsobem žijeme my, náš život. Zda odčinujeme všechny nepravosti a viny už tady zaživa či zda na toto nemyslíme. I to je třeba si připomínat v těchto dnech, že náš život máme naplňovat tím, co je dobré, náš život máme si naplňovat tou touhou po nebi už teď a tady. Co všechno můžeme přinášet našim blízkým, kteří odpočívají v místech, kde jsou pohřbeni a která navštěvujeme, Přinášíme vždycky nějaký symbol, ať je to svíce, ať je to květina, věneček, nebo nějaká prostě větvička. Symbol toho věčného života. A vždycky přinášíme to, co sami pro ně chceme. Jak si přinášíme jim, tedy eh, jednak tu modlitbu za ně, přednášíme před Bohem, Nesnad proto, abychom Pánu Bohu ty naše zemřelé připomínali, protože On nepotřebuje naše připomínání, ale abychom vlastně my měli tu jistotu, že co si dobrého konáme. Když přicházíme k hrobům, snažíme se, aby byly krásné, aby byly ozdobené a tím, jak si ještě vzdáváme jakousi úctu těm našim zemřelým, kteří si ji zaslouží. A tak když jsme takto v těchto dnech tedy vyzvání k tomu, abychom našim zemřelým takto mohli posloužit, pomoct, prospět, tak jim prospívejme svojí přítomností na místech, kde jsou pochováni, prospívejme jim tou modlitbou, kterou jim můžeme jaksi pomoct v té touze být mezi svatými. To je tedy ta pomoc vlastně duším fočisci a prospívejme jim také tím, že když za nimi přicházíme, přicházejme za nimi i my s tím, že chceme být i my mezi těmi svatými. Tyto dny jsou provázeny ještě jednou takovou zvláštností nebo spíš charakteristikou a tou charakteristikou je takový tichý smutek. Smutek, který je ale naplněn tou nadějí, že naši zemřelí jsou v Boží ruce, že se s nimi po prožití našich dní můžeme setkat. Tak ať už prožíváme ve svých životech cokoliv, vždycky všechna ta ty nesnáze a protivenství můžeme Pánu Bohu také nabídnout právě za ty duše v očistci. Tím jim můžeme hodně prospět, pomoct, posloužit. A věřme, že ti, kteří jsou potom mezi svatými, na které jsme pamatovali včera, nám zase svojí přímluvou můžou hodně pomoct dostat se mezi ně. Tak obdarovávejme ty duše zemřelých tím, že budeme na ně myslet, budeme přicházet k jejich hrobům a budeme také pamatovat na to, že náš život má být naplněn dobrem kež jsme všichni těmi blahoslavenými.